Отаким штилем розмовляли колись твої хортицькі попередники. Криця в людях була. Ну, в нас вона, звичайно, теж є. Ми з тобою себе ще покажемо. Нальємо пшеницею отой елеватор повінця, егеш? Тож вище голову товаришу ударник хлібовивозу. Мовчить ударник. Клаптями облазить на ньому тонка інтеліентська шкіра, обсмалена пекучим сонцем. І на зворотній від елеватора дорозі технократ теж відмовчується. Підсліпувато поблимує крізь окуляри на сиві кургани, на собор, на потужні дощувалки, що на колгоспних городах струменисто вистрілюють воду. Райдуги роблять. Дівчата працюють. Одна випроставшись, здалеку махає на шлях до хлібовозів білою хустиною. Багнай аж підвівся. Просто як Єлька. Чи не вона то вже там? Єльчина поведінка біля автобуса не перестає дивувати баглая, як і сам розвиток почуття. Хіба ж не диво у тій тайнощі зближення двох людей, непояснимі шляхи зародження найінтимніших емоцій. Коли з такою силою раптом озоветься серце до серця, і споміж безлічі варіантів обраною виявиться саме така й не інакша людська особистість. І віднайдена гармонія душ – Заємна призначеність людей сприймається як відкриття, як істинне щастя. Чому хоч стільки ж зустрічалось дівчат і ніби гарних, але жодна не вивела з рівноваги. А це безкокетне, смагляве, зеленооке дівчисько пройняло тебе поглядом чародійниці. Світлом налило тобі душу, надало снаги, сп'янило радістю, квітлом розквітило тобі життя». Знову й знову виринає вона перед ним, бачить через сягорів паркан її зеленаві очі, сумовито й недовірливо примружені, бачить руки, що тримають шланг, і прухкі зарушені ноги, що міцно стоять серед кущів полуниць, а полуниці довкола в рісній росі. І роса на них крапеляста, велика, мов полуниці, і той поцілунок біля собору. Як він його опалив, а усмішка з автобуса, в якій було щось до болю ніжне, голубливе, ніби аж материнське. Одна тільки зустріч. А скільки в ньому вона пробудила, як зборунила сонячною радістю душу, весь світ ніби розсяявся, п'єш і не нап'єшся його п'янкої краси. Закохану людину одразу помітиш, закоханість у неї на виду, в гарячих очей. Утрепить усмішок, мимоволі роздаваних кожному. Токові жінки жартують на адресу Баглая, зразу, видно, мовляв, до безтями закоханого студента. Урожай покликав натоки всіх. Разом з колгоспниками тут і конторники, і медики, і вчителі. Токове жіноцтво на око гостре. Ось дивіться, мовляв, куди піде той чубатий атлетичної статури студент-зерновоз. «Де він присяде, там і наша англічанка присусідиться». І справді, коли під час обідньої перерви влаштовуються вони з Геннадієм перепочити на золотих пуховиках свіжої запашної соломи, повивертаються гори черева, насолоджуючись вольностями після солодкої праці, як одразу вже й вона тут – Талка, молода вчителька англійської мови, що й по ходить з вихилясами, мов по тротуарах проспекту. «Підсяти до Баглая», Фамільярно шторкне його своєю тоненькою рукою. Не будьте ж мовчином, розкажіть, що там нового в нас? Хто на гастролі прибув? Що танцюють? Так, наче закинуто її кудись у дику пустелю. І все сідає так, щоб ноги йому показати та вигідно виставити бюст. Баглай не дуже з нею церемониться. Можна подумати, що ви десь на арктичній крижині, Талко або в джунглях Калімантана – не ускладнюйте ситуацію. Кілька годин доброї тряски в грузовику, і вже ви на проспекті під вечірнім неоном. Хоча й тут, у степах, я не бачу нічого страшного. Жити можна, цілком. Це вам так здається, бо ви тимчасово. А як мені? Все життя слухати оті нескінченні «Здрастуйте!» Скільки йдеш по вулиці, тільки чуєш «Здрастуйте» та «Здрастуйте!» «В школу прийдеш, а там шум гамір, діти не слухаються, з директором непорозуміння». «Жаль, що я на ваш директор». «Ви були б зі мною ласкавіші?» «Так, замість нескінченних здрастуйте, один раз сказав би прощайте». Сиділа пухнюплена. Скрушно, як у забутті, ламали соломинку пальці її з червоними нігтиками з напівоблізлим лаком. «Я вас не хотіла образити, Талко. Пробачте цей невдалий жарт». Комусь, може, було б легко тут, а я ж у місті виросла. Як-не-як, -як, перед вами людина цивілізована. В тебе цивілізація, голубко, на кінчиках нігтів. Та й та облазить, подумав Баглай. Одначе не хотів більше псувати їй настрій, сказав. Все залежить від вас. Ну, та ще від сонця. Чому від сонця? А хіба не відомо вам, що самопочуття людини, навіть настрій її залежить від вибухів на сонці? Я не знала цього. «А кохання як по-вашому? Воно теж пов'язане з сонцем?» «Безсумнівно. З усіх почуттів це найсонячніше, запевняю вас». «Ні, я серйозно, ви смієтесь». Технократ, прочунявшись з соломою в чубі, мимрив щось про те, які його дрімки напали, і після цього стали вони з'ясолувати ставкою, як перекласти ці дрімки англійською мовою. Баглай, розкинувшись на соломі, заплощив очі». Оленця, Єльця, Єлена, яке чудове ім'я. А Хейці за Елену воювали з Троєї десять років, а я за тебе ладен воювати все життя. І під заплющеністю очей був із ним Єльчин образ. Насолодою було викликати її в уяві, бачити усмішку її, трепет вуст, чути голос грудний, ласкавий, то посміхнеться то раптом тінню набіжить на неї незрозуміла засмута. «Чого ти не весела? Як тобі зараз там ведеться, на нашій зачіплянці? Білими кіньми, колісницею золотою хотів би промчати тебе над степами, через мости залізні білогривими пронести, щоб тільки засмуту твою розвіяти. Вже бачив той день, коли, налитий любовію, без церемоній, без запсів, приведе Єльку на старе Баглаївське подвір'я. Мамо. гукне в садок – «Можна вас на хвилинку?» Знов на хвилинку усміхнеться мати, виходячи до них на зустріч, витираючи руки об фартух. Син вкаже їй на Єльку за шарілу. «Мамо, оце дівчина буде в нас жити!» «Хто ж вона, така чорноброва?» «Вам не вістка, а мені дружина!» Мати обдивиться уважно, «Як полюбилися, то й живіть!» «Колись і мене так батько твій із кодаків привів, та й у злагоді стільки літ прожили!» Одначе, дівчино, ти цим баглеям не дуже потурай Вони справді трохи якісь дикуваті Нормальні, нормальні, а тоді як упне щось. Тільки дивись Мамо, колись за женщину точили свіни То було достойно А зараз за що? Буває, за речі, варті презирства. Тож уславимо звичай еллінів Оце вона, мамо Моя Єлена Прекрасна Оце та? що зробила вашого сина щасливим. Ніхто інший не міг би дати йому вищої радості, ніж вона. Ніхто, ніяка з усіх жінок на землі. Одного не знав Баглай. Після того, як попрощались вони коло автобуса, не повернулася Єлька більше на зачіплянку. І Ягорові розшуки нічого не дали. Впав у зажуру старий. Недобрі думки закрадались в голову. Адже від таких затятих та баламутних всього можна ждати. На Дніпрі високі мости. Розділ 20. Аж не віриться Іванові Баглаєві, що лише кілька днів тому лайнер проносив його над найвищими горами планети. Сеяли снігові вершини на кряжі, сліпучі без кінця. Темніли внизу провалля безодні. Лайнер ішов на тих висотах, де в надпланетному супокої одвіку панує тільки сліпучий океан Сяйва – океан піднебесної білої вічності. І от знову під ногами тверді бакаї рідного призаводдя. Зустрічають тебе акації, обважні ліпідсаджою та пелюкою. Виникає назустріч чавунний титан із своїм чавунним світильником у випростаній руці. З сяючих висот повертаєшся в усталену звичність, у грякоти та грюкоти цехів. Побував щойно в дирекції, у парткомі, з усіма перездоровкався, повідповідав на оці численні, ну як там, вдома, одне слово. Ще в Індії вирішив був, що як тільки повернеться, бере одразу вірунку і гайда з нею на курорт, на Чорноморське узбережжя або що. А життя вносить свої корективи, цеху гарячка, металу не додають, директор кривиться, ось трохи розчухаємось з планом, тоді візьмеш відгул. А зараз ще не міг би він, баглай, з понеділка і до Мартена стати. Бо з людьми скрута, треба майстрів та майстрів. Одне слово, дуже вчасно тебе Індія відпустила. Так що бери баглаю свої рукавиці вачаги, знову надівай з понеділка свій крислатий повстяний капелюх із синіми окулярами і до діла. То хіба ж відмовиш? Треба виручати? Впорався з справами, пооформлявся десь слід і тепер чекає на віруньку. Вона ще затрималась цеху. Умовились, що ждатиме її тут, у заводському парку, біля Филимона. Нема вже Филимона-сталінградця. Замість нього певні автомати стоять. Пофарбовані червоно, як бензоколонки компанії Shell. Пішла вперед автоматизація за час баглаєвої відсутності. Та все ж із Филимоном було веселіше. Филимон сюди робітничий контроль був поставив. Чесно, людину треба було підшукати на такий ковськуватий пост. І дарма, що руку втратив на фронті. Але й з однією робота – «Було в нього аж кипить, сам качає, сам наливає, тому здачу дає, з тим жартом перекинеться, а на іншого оком уже накинув, чи не перебрав, чи не пора тобі, друже, закруглятись». Позаштатним дружинником вважали Филимона в штабі. Баглай щиро його шанував, бо хоч інвалід і здоров'ям не дев'яти сил який-небудь, а найзапекліші пияки та п'янчуки перед ним смирнішили одразу».